Amo imetimia sasaba na dakika ishirini kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda eneo la marufu Kanyaru Ho Huko Mkuwani Ngozi Karibu kufuata tarifa ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake Mipaka kati ya Burundi na Rwanda eneo la, uh, la Kanyaru Kaskazini ama kanyaru ho imefunguliwa subuhi ya ijumahi na wasafiri kupita bila mashali tisipokuwa vitaambulisho kuringana watu waliopitia hapo. Serikali ya tibitisha uwepo wa mafuta ya kutosha ya rio leto na shirika lijidezo ikisema tatizo ni watu wanaotaka hujumo uchume wa inchi musemaji wa raisi ya misima katika kipindi cha wasemaji watasisi tofauti mkowani ngozi na katika hapariza kima taifa jaribio la mapinduzi ya kuendelea katika nchi ya faso. Kuna haya biashara shaka na mengine mpenda msikizaji, mitambo inaungozo na ilike uimana. Amos, mamizo wa ntangazo kiwa etiye ni mali na kiza hapa siudu mimi nilomaride ni waifuze. Lejo isanganiru, nikiboko yao. Habari kamili mipaka ya Burundi na Rwanda, eneo la kanyaru kaskazini, imefunguliwa tangu wa subu ya yuma hii, kulingana na watu waleo pitia kwenye mpaka huo, trafani busiga mkowani Ngozi, bathi ya wasafiri wameakikisha kuwa hati iliyokuwa kuwa inatakiwa ili kuingia imeondolewa, tarifa hizi zinathibitishwa na watumishi wa idara ya uhamiyaji upande wa Burundi laia wakijiji chenda juru tarafani busiga wanakaribisha vima hatu wa hiyo wakisema kuwa italahisisha muzunguko wa watu na bidha kwa anjea ya simu ni naungana na mwenzetu patlike nsenyumba patlike unaisikia Miina kusikia atano kwa atano Na muatu wanawengia ama kutoka Rwanda Hawaombwe hati yoyote ili kuingia nchini Burundi ama kuhilekea Rwanda Ni watu kuingia Burundi au kuingia Rwanda Hati wana urizwa ni hati ya usafiri tu Lakini kula hati mingina ambayo walikuwa na urizwa sikuwa nyuma Ambayo uh, kutangu, asubu ya leo, uh, hawa iwomu Hati hiyo ni hati gani kama ukilizea waaskiza yuetu? Hati hiyo ni hati ambayo walikuwa wanakwenda kutafuta katika wizala uh, ya mambo ya ndani ili wapake luhusa ya kubuka mpaka. Rakini hivi siku ya reo watutuliuwa uzungumuza kuna mmoja ambayo likuwa natoka Rwanda na mungineo ambayo likuwa na ingia Rwanda wakasema kwamba hati hiyo, hayuulizu itena. Katika idara ya uhamiaji hapo wao, wanazungumzia nini kikpi wanaomba wanao safiri? Ndiyo, kuna mwaja, bahali ya maafisa wa huko tu liezungumuza, haka nambia kwamba tu asubeyareo ndio wamefata magizo, magizo ya kwamba uh, karatasi hiyo, yani hawaendeleiku uh, iwomba, na na hati inayomba ni hile in... Ya virusi ya corona na na, na kartasi mingine za usafiri hivoto Na mlaia wameenu hayo wamepokeyaje hatu wa hiyo Mlaia wameenu hayo wanafurahi sana Bani yao tulio zungumuza walikuwa wanafurahi Hikuwa furehe ufuraha tere kwao Kwa semo walikuwa wanasema kwamba Ita usisha mtungu kwa bidhaa watu na haswa wajiendeleze hivyo Shukrani wenzetu Patrick Nsingiyumva endelea kufuatia tarifa hiyo kwa karibu na baadaye utatopa kwa utuo zaidi. Haya ah, yes, asante. na tarifa hiyo ya habari shirika la East African Region Group lilokuwa limeomba kuchimba madini aina ya nickel na telfani msungati mkoa Rutana lilifutiwa destini ya kuchimba madini hayo licha ya kuahidi kutoa dhamana. Musemaji wa wizara ya madini amesima hayo katika mkutano wa hathara wa tasisi za sirikali kwenye makaumakuu ya mkua wa Kayanza hii Katika mkutano huo, musemaji wa raisi RND Omedin Zeimana ameakikisha kuwa mafuta na uletua na sirikali kupitia shirika rejidi zo ya natosha. Tumusikrize, anatafusewa kwa kisweneo nzetu, Etienne Manilakiza. Chambili chocho, nuko. Jambo la kwanza, warundi sote, tunashukuru hatua hali ya yutukua laisi Wakati likua inadhihilika, kuwa hali mekua mbaya Ambapo watu wali pesa, hili wanunue mafuta, bila hata hivyo kuyaleta Kisha, kurizungumuziwa watu, wali yokuwa wanataka kuyumbisha utumi wa inchi ya burundi Kuenda, ya shudia juzi hapa kayanza Ambapo, mpanyablashara, alikamatuwa alikuwa akiwa na vidhaa nyingi ambazo zingepewa raia ina kuamba Kutopatikana kwa mafuta ni muendelezo watabia ya watu hao Ila tunachua kwa amisha mafuta alioletwa na selekari Kupitia shirika lejidezo yapo ya natosha Jibla kwanza ni kuendelea kupiga vita Watu wanaotaka kuvuruga duhudi za selekari ya burundi Selekari na mamulaka ya kuchukua vituo vile Na kubijia mafuta na kuyauza ili laia watulie kwa sababu hakuna aliyeju ya sheria zainti ya Burundi. Tungana gukoko na mtu mwingine aliyejiramo tegeko igihugu cyo Isanganiro. Naam taarifa hii inaendelea kuja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Jopo la mawakili wa mahakama ya rufaa ya jiji la Bujumbura linasema kupigwa na Butwa Bada ya kupata taarifa za kukamatwa na kupelekwa katika jela kula mimba Kwa wakili Sandra Ndaize Katika tangazo la ejumahi Katibu wa Jopo Hilo Hamebainisha kuwa kulitokea Ukiukwaji wa shiria ya kuchunguza Na kusikriza kesi za makosa ya jinai. Richa ya hayo Wakili Salvatore Minani amesema kuunga mukono Uchunguzi endapo inaitajika Lakini ya kiomba kumuachia huru Bila mashariti Sandra Ndaize Uchunguzi uendere Akiwa huru na muendeshaji mashtaka wa jamhuri amefahamisha hapo alhamis kwa wakili Sandra Ndizi yeye alisimamishwa akihusishwa katika faili daktari Christophe Sahao aliyekuwa anaongozwa hospitali maarufu kila hospital ili kuandamwa kufuatia Ila hakuandamu wa kufuatia kazi yake katika tangazo la hamsi, Sylvester Nyandwi hamesima badala yake alisaidia kuandika ripoti ya mkutano wa watu wanao kuwa wanaunda kamati tendaji ya hospitali hiyo. Na hatua ya kuingiza bitha kama mahindi kutoka inje ya inchi inasaidia kuongeza kwa mavuno ya ndani ya liyopungua wakulima wakijiji bugiga tarafani bukemba mkua nilutana mkutani. Wajasimia kuwa wamevuna chini ya tani za mahi, tani moja ya mahindi. Wakati awari walikuwa wanapata tani zaidi ya mbili kwa uso wa hekta moja. Waneza kuwa hali hiyo imesababisha kupanda kwa bei katika masoko tofauti kutoka pesa 109 hadi 1105 kwa kilo mkua nigitega na rutana. Mukurugenzi wakilimo wanafahamisha kuwa mavuno ya na serikali yatauzwa tauzwa hivi kariboni ilikuleta nafu kwa bei za bidha. Punde ni habari za kima taifa. Habari za taifa. Naam, katika habari Zakima taifa, mkuu wa polisi wa msumbiji wakazi katika maineo wa lio shamburi wa hivi kariboni na jihadi kaskazini jimbo la Cabo Delgado kupambana na wa shamburi yaji. kulingana na shirika uh, habari la uingereza BBC katika mazungumzo na wakazi waineo hilo Bernard Dino LaFael alitaka watu kutumia njia zote zilizopo kukabiliana na, na wanamgambo hao na akawatia wito kwa jamii kuweka ulinzi wao kujilinda mwanzo wa kunuku sasa sio muda wa kukimbia ni muda wa kukabiliana na wakati wanapoingia katika uwanja kile tunachopaswa kukifanya ni kuwafukuza na kupambana nao kwa kisu panga au mkuki na harafu mmoja wenu akikimbilia kuasilianana na vikwazo vya usarama ili viunge vijiji na kuwafukuza mbali hao jihadi mwisho wa kunukuu alisema aliwahakikishia umma kwamba wanmgambo wanasakwa na ya na ya yao waliwawa wakati wa makabiliano ya silaha katika wilaya ya Kisanga raia hususan vijana waliomba wapwe silaha ili wasaidie kulinda ardhi yao dhidi ya uvamizi wa wapiganaji wa jihadi. Milio ya risasi imesikika uh, karibu na kasti ya rais na baraza na barabara za kuelekea kwenye majengo muhimu ikiwa ni pamoja na bunge la taifa, kituo cha utangazaji taifa na makazi ya waziri mkuu zimefungwa huko Burkina ni mwezi Januari. Tu ambapo mkua sasa wa nchi hiyo, Ruteni Paul Hanley Damiba alimungoa mamlaka laisi loke kabore kwa njia ya mapinduzi. Laisi alie chaguliwa ki demokrasia, aliondolewa madarakani kwa kushindwa kuthibiti hasia za wanamgambo waki islamu. Sasa Ruteni Kanari Damiba anaonekana kukabiliwa na hatima masawa na hiyo alhamsi mamia ya manaji, waliingia mitaani katika mji wa Bobo Dioulasso kudai aje uzuru wa kimlamo kwa hali ya ukosifu wa usalama chini humo waliohusudia wanaripoti kuhusu uwepo mkubwa wa wanajeshi katika mji mkuu shule zimefungwa na wakazi wa mji huo wako majumbani wakisubiri taarifa za hivi punde huko matukio yakiendelea chini humo tangu mwezi 2015 Mamlaka nchini bukinafaso zimekua zikiangaika kutibiti mashambulio ya makundi ya wasi. Na umpezi msikisaaji kwa tarifa hizi za kima taifa tarifa ya mchana aleo haina chaziada. Usikose kuhungana nasa katika tarifa nyingine za hapo badaye. Hapa siluwe kuwa na mimi lomwari deniwa. Yuvuze musimamiza watangazo wakiwa etie ni mani lakiza. Fundi mitambo wakiwa elike uimana tunatakia sote kila lahiri.